Eta endaia aldera, egingo dugu oraingoan, izan ere ba, pasaben astean iragarri genuen ba, herriko kontxeioa izango zela, izan zen bai eta bertan ba, erabakitakoen artean, ba hain zuzen ere herriko etxeak. Indaiaako e, ba, hirugarren haurtzaindegi publikoa e, egitea edo prestatzea izan zen. E, Donko Xeniako baserrizarrean e, ba, prestatuko bute eta diotenez bi bi.000 urteko irailean ateak zabalduko omen ditu e, Horretarako ba inbertsio garrantzitsu bat egingo bute ere milioi eurokoa gutxi gorabera eta proiektu honen inguruan hitz egiteko gaurkoan baita ba, bertan haurtzaindegi e, publiko honetan izango buten hizkunttze ereduari buruz ere ba, iker elizalde. E, ba, biharko hendaia, e, Herri Plataformako autetxia dugu gurekin e, Ikerrelizalde, kaixo, eguer dion? Eguer dion bueno, ba, Esan bezala, donko esenian izango da Edo zabalduko dituateak 2000 amabiko irailean Epeak eh, ba, EP betetzen badira gutxien ez eh, Zehendaiako irugarren haurtzaindegi e, publikoak Izan ere, e, magen hospitalekoa eta irandatzekoa ba, Txiki, geratu bira dagoeneko, ez da? Ah? Bai, txiki gelitu dira Iakin <coughs> bar da hor egin datzeko soilik daudela <coughs> Proiektu honen kari hama eh, bostoki eh, gehituko zaizkio eh, Beraz eh, guztira hogeita oh, toki izanen dira Hurtzein eh, horretan eh, Toki horretan ez da baizik aurtzaindegia degia eraikiko eh, Baitzik eta ere bai PMI arat da Eta baita ere eh, auzo komitearen hauzo eh, komitearen zat gelabat eh, izanen da Gero ustut badira beste bestelako e, proiektu batzuk, baina oraindik ezinenak garatuak. Eh, asteaz lengo aste arteko plenoan izan genuen eztabaida batez ere etzen eh, aurtzaindegi horren e, beharraren e, beharraren inguruan, baizik eta zuz aipatuzun bezala hizkuntza izkuntz, e, hizuntzariburuz, e, biarkondaiagisha guk defenditzen dugun eredua da eredu euskaldun bat. Mm -hmm. Guretzat, haurtzein eh, degia izan barzuen eh, Euskaldura, baina hori izan ez beharrean eh, pentsatzen dugu gutxienez gura soei. Eh, eman behar aukera autatzeko, baien haien aurrek berdutenez eh, edo Euskeraz, eh, Euskeraz eh, handitu, ikasi, edo berdutenean frantsesez edo bizkuntzetan. orduan. duan, galitzen galetzen dugunakuk dela Euskera frantxesearen pare izatea haurtzein degian ere, Uh -huh. batez ere erakunde publiko bat izango delako eta batez ere herriko uh, etxeak beintzat itsuraz uh, hori defenditzen ari delako. Uh -huh. uh, horren uh, aritik momentu hontan uh, gukein duguna da eskatzea itzortu bat uh, soziala heretasa arduratzen den uh, auzape sordeari. Ba, guztio hontaz itzegiteko, zeren plenoak ematen du, ematen duena, baina garatzeko ere bai, eta ziur izatea e, euskera bertan ez dela izango bakarrik zerbait fiktizioa, baina e, ofizialki euskera eta Frantsesa e, toki berdina izanen dutela. Zer mm -hmm. momentu orain arte, etzen bat argi, ea e, zetoki izanen zuen euskera, Gupentsatzen genuen genuen batean, frantxe sutxean izan entzela, bederen modu ofizial batean, horrein dirudienez, eta pentsatzen dut gure interventzioek hori uh, lagundu dutela, uh, gehiago uh, jotengirala uh, eredu uh, elebidun uh, bate dut. Mm -hmm. e, izan ere ba, errikotxetik esan dute, gutienez, momentuz inork ez duela esan, ez da ba, aurzen degi frankofonoa izango denik ezta. Ez, baina ez dut esan ere ez e, ele, kontrakoa, kontrakoa elebiduna izango izango denik. Guri hiltzen zaigu, gainera horrek eh, pixkat momentuotan begiratzen badugu eh, eskoletan nola eh, ba, banatuak diren aurrak, zein mm -hmm. ere duetan dauden, ba, gutxi bora bera, eguneko larrogeia, eh, dago edo, Sistema elebi dunean, edo sistema immersioan, hau da, ikastoran. Uhum. Beraz logikoa da ere, ikastoran sartu baino lehen, aurrek ere e, ba, Euskararekin izan dezaten e, bederen, e, etxean ez baduten zuten, bederen hor ba, lehen e, e, zera Euskararekin, ez? E, Eta batez ere, gu pentsatzen dugu, pixkanaka, pixkanaka, e, Euskarak izan behar duela tokia, ba, ba, erakunde publiko guztietan, Uh, aldarrikatzen bai tugu ere bai, Euskara endaian, uh, ofiziala, izkuntz ofiziala mm -hmm. izan da dila. Bai, gogoratu behar dugu, e, Euskararen berme hori, ba, tamalez askotan, ba, ekimen privatu dibatorrela, hortxe ere bada, ba, luma aurtzen degiaren proiektua, edo bazen gutxienez, ezta da endaian aurtzen degi bat ere, Euskara gutxezko aurtzen degi bat irekitzeko, ez dakit zertan den, e, une hauetan, hori? Hori, momentu hontan guk dakik gula e, guztiz, e, guztiz baztertua da, zenden dongo ere e, lehen e, hartu eman batean egon ziren lumako arduradunak eta errikoetxeak, uh -huh. baina e, azkenean, ba hori baztertu zuten, hortik ere guk haste harteko galdera ez, edo edo zalantza azaldu genuen, jakinik lumarekin ez zutela deusiak nahi, pentsatzen genuen, uh, zuzen joko zutela, ba, ba, iztun bakarrera, frantses frantxes hau tzaindegi hutsbatera. Mm -hmm. eta, eta hori guretzat, onartezina da batez ere, pentsatzen dugulako uh, guk defenditzen dugun az gain, badela jende, jende gehiena, eta lehen aipatu dituzten uh, uh, zenbakiak hor daude mm -hmm. hori frogatzeko. Bai? Uh, uh, aurren egunekola horrogeia eskora baldin bada, euskeraren eremu batean, eretu batean, esan nahi du haintzinetik ere gurasoek nahi dutela haien aurrek euskeraz, euskeraz ikastean. Azten fina, ezkuntza sistemaren logika, logika bat izango ditzak, ez da, logika segitzea. E, seme alabak euskarautxe, zedo sistema elebi dunean e, ezine bituzten gurasoek endaian e, diskriminazia paireatzen dutela, esango zenuke? Bai, hori esan genuen e, aste artean, ere esan izan dugu, Uh, aurrek eta gurasuek hori uh, diskriminazio hori euskararekiko dago diskriminazio bat endaian eta euskal herriko txoko askoetan uh, euskarak eta batez ere iparre euskal herrian eta lapurdin uh, bereziki. Uh, euskarak ez duelakoz uh, onarpen ofizialik, uh, hor berrikitan uh, estatu Frantseseko uh, asamladak berritsi du, Uh, ez, due, ez diela hizkunttzberaai uh, editzi dituzten binitarioai uh, ba, ofizialtasunik emanen eta hoi et haien uh, haien arazo bat. Ongi da. Ba, horrekin geratuko gara. Gogoratuz ba Dongoxeniako hort zaindegi honen lanak, eh, ba Batorren martxoan, eh, Batorren ilabetean e, hasiko homen dituztela, e, berrogei mila euroko inbertsio egingo duela Herriko etxeak bertan eta gogoratuko dugu beno ba dongo zeneko baserrian edo, edo ba, egingo butela edo ber, berreskuratuko dutela, ezta? E, bueno, ba, baserri mitikoen daian, ezta? Da? Bai, baserrizarra. Hor uh, uh... Han fet, asiera batean, etzen usteain beste lanik egongotzenik, zenik, baina, sirenean, aztertzen, konturatu dira, azken fina, makarrik e, biga bat e, atxikitzen aldela eta beste guztia berdela, berdela berritu. Uhum. Biga bat eta uste da hilatua, eta beste guztia berda, berda, arras, arras berritu. Baina, horre bueno, aurrealdea edo me mantenduko dute, itxura? Mantenduko dut ezagitu, hain dik planoak eta bar ez dira iritsi guztiengan. <gülüyor> Ongi da, haurtzen ba, bueno, degiaren e, egitura fisikoa da hori, e, garrantzitsuna edukia da eta zentzunetan ba, gaur, eh, aipatu duguna. Ba, biharko endaiak e, galde ginduen, hain zuzen ere, ba, e, sistema elebiduna, e, Euskar Hau txezko azbaldin badak elebiduna bermatzeko eskaera. Eh, egin duela, herriko ba, kontxe joanik erali zaldemi, Jesker, e, gurekin egote garek. Jesker zu dehi. Onda izan.